8. Значить, як був я ще молодим, я страшенно хіпував. От ти знаєш усіх тих наших олдових? Алік, пензель, пружина, знаєш? Так вони всі синки в порівнянні зі мною. Був я ще, значить, у школі. І що... І різ би собі простим хлопчиком з жирним волоссям. А ні, знав я тоді такого собі мацька пожежу. Єдиного нормального пацана на цілі мідні буки. Він жив там, на розі Щорса, біля утюжка, де колись була парихмахерська. Я тобі не розказував про перехмахерську. Ну, ладно. Це потім. А в мацька були родичі у Чехословачині. То якось вони прислали йому Виш ж юверхєр, Пінк-Флойда, на пластинці! Новесенька, не ще. Як зараз пам'ятаю, там на обкладинці такий дядько весь у полум'ї тисне руку іншому. І якісь ангари. Матько казав мені, що то Брежнєв і Хонекер. Внизу там так по-ненашому муза писало. То якось матькова мама поїхала десь до вуйни, а я пішов до нього на ніч». Ми з ним закрилися на кухні, принесли туди програвач і сиділи, і слухали. Ми ще тоді, пам'ятаю, курили папіросів, фраєрували собі. Сиділи, значить, курили і слухали. То ми, як перший раз послухали, подумали, що то якась радянська естрада. А ще раз послухали, то нас так прийняло, що ми потім слухали ще разів із п'ять підряд. Нам не треба було наркотиків, нас крило так, що хотілося плакати, сміятися, кричати, катулятися, все на раз. А найбільше, що я відчував, то вдячність невідомо до кого. Певно, до тих людей, які створили таку прекрасну музику. Ми слухали і слухали цілу ніч, і кожен раз як оргазм. На ранок ми лазили мідними буками, як п'яні, і горланили. «Come on here, dear boy. Have a cigar. You gonna go far!» Треско. Це були хвилини мого єднання з Абсолютом. Я був на небі в алмазах, і все в мені кричало «Ше! Ше!». Я тоді їсти не брешу тиждень десь не міг, тільки про ту музику і думав. Ми з мацьком до Львова, як поїхали хіпувати, стосувалися з таким собі китайцем і рудолею, бувши такий. Постійно бухали з ними, а потім давали чувакам переписувати в нас Пінк Флойда. А вони собі на тому бабки робили. Уявляєш, переписували іншим на бобіни за три рублі штука. Ех, молодіше були ідейні. Вуйко продовжував. Або ще таке було. Раз я запустив патла, а мене директор до кабінету викликав. Не розказував хіба? Говорив мені директор, щоб я постригся, бо зі школи виженуть. Та, розглядали мій випадок на підраді і постановили. Або як я пішов пішки з мідних буків до Львова, ото я хіпував. Або як я в клубі танці робив, а сам напився, та то взагалі був гаплик, який в мене тоді малімони спричамдали. Або як я гашиш курив, ото я хіпував. Не розказував хіба? О, це треба розказати. Приходжу я, значить, якось в десяту общагу, а там жили такі два бангладешці, називалися Абдул та Ібрагім. Перший рік їх ніхто не міг відрізнити, тому всі просто казали «Абдул аб стул, аб табуретку!» Так от, завалюю, значить, я в триста третю, в сумці снаряд чорнила, а ти знаєш, як я заходив, ні? Та я ногою двері відкривав. Ото я розумію, ото я дійсно хіпував. А, ну і ті бангладешці кажуть мені «Юлік, мілий, хочеш гашиш покурім, да?» То я з ними пішов у кімнату. «Включили ми, як ото зараз, дорсів. Витягують вони той цілий свій гашиш, а то, виявляється, смола така, загорнута в листок тютюну і ниткою чорною перемотана. Ну, я подивився. Та добре, кажу, куримо!» Пам'ятаю, дуже сильно від нього кашляв. «Куримо ми, аж тут чуємо. «The починається!» Хтось звук як влабав, так ми всі в осад і випали. А за стінкою якийсь араб п'яний спав. То він із того всього аж прокинувся і прийшов до нас, каже, «Включіть мені то ще раз». От такі от деньки то були. Ага, шиш, кстати, не цепив мене. Я зразу поняв, наркотики то не для мене. Тільки голова від них болить і спати хочеться. Сухий паркет у коридорі зарипів, і у кімнату, яка встигла вже згубити чіткі контури за клубами диму, війшла ця, ця Настя. Але Вуйко не розгубився і першим радісно вигукнув. «Настя, дивися, які ми хіпі. «Йой, боже, ти здорів, Юльку! У вітальні курити? Тереска? То ти куриш? Ану вже кинула з рук! Йой, та ви п'яні!» Та ти мені дівку споїв! Ти, скотино! Ми хіппі! Ми хіпі! В екстазі вигукував Вуйко Юлік і розмахував у повітрі складеними буквою «В» пальцями. «Я старий хіпун! А ти хто?» «Йой! Хіпун! Та ти срака стара! Подивися, на що ти подібний! П'яний, як бельок! А ну вже мені тут все поперевітрювали!» «Йой!» в мою тарілочку і попіл, та ти безсовісний. Тіхо, ми з Терескою тут хіпуєм, а ти що тут робиш, я не знаю. Ти на роботі маєш бути. Ти курва-міщанка, а я старий хіпі. Я з бангладешцями гашиш курив. Йой, будеш мені тут байки розказував. Гашиш, теж таке скажеш. А ну, Тереско, вже мені музику тихіше зробила. Що сусіди скажуть? Та срала я на ваших сусідів і, і дівку, май Бога в серці Та тебе ні один кавалер не захоче, як будеш таке казала І я срав, ясно, ми з Терескою обидвоє срали І то з високого горба, бо ми такі хіпуни, що тільки дай дорогу А ти чогось отішиш, старий усел? подивися, що з дівкою зробив але чекай-чекай, я тобі таких хіпонів дам, що будеш знати, як у вітальні курити. Чекай-чекай, матінка Божа все бачить. І тьоця Настя люто тицнула в образ, що висів над килимом. Наш Човуйко аналогічним жестом показав на балкон. А хочеш, ми тебе з Терескою з другого поверху викинемо? Ха! Думаєш, не зможемо? Хех, і не таких викидали. Та я, коли в общазі жив, та я з афганістанцями знаю, що робив. Я гашиш курив. З бангладешцями, вуйку. Та, один хуй, блін. Ну шо, Тереско, заходь тако зліва, а я тако справа, і такої її попід руки. І раз, і два. Пусти, зараза, пусти, сволоч. Ай, людоньке, кидають. Та ми ж вуйку, хіпі, ми ж такі добрі, зла нікому не. Ех, пізно. Точно пізно. Треба було їй раніше думати. А вона думала, що я такий простий. А я ні, я хіпі. Між іншим про афганістанців. Ми з ними з дев'ятого поверху чучела викидували. А в чучела клали банку з томатним соком і головою вниз. Об асфальт. Бац, асік, хляб. Піздятся, короче. Це я, блять, хіпував, так хіпував. Ото були денки.